Viime viikko oli hauska viikko. Oliko viime viikko oli? Brad oli täällä. Tykkää käyttää sana pääopettajamme, koska se on jotenkin niin absurdi sana, mutta sitä hän kuitenkin on. Viikko oli hyvin antoisa, hyvin opettavainen. Mä taas mietin tässä sen aikana, että mitä mä tänään puhusin, mutta tuli semmonen ajatus mieleen tuosta Bradin vierailusta oikeastaan, Kymsin muutakin, että mietin. Harjoitin. Brad no tuota. on hyvin esimerkillinen opettaja tavallaan siinä mielessä, että hän näyttää hyvin konkreettisesti sen, mitä harjoittaminen on nykypäivän maailmassa, modernissa maailmassa. Tietysti välillä hyvinkin omalaatuisella ehkä epäsovinnaisella tavalla, mutta se on hänen, hänen, hänen tyylinsä. Meillä jokaisella on oma tyyli. Siinä tiistain Fuck system-tapahtumassa. Räjiltä kysyttiin, kysyttiin muun muassa siitä, että mitä hän on buddhalaisuudesta, uskontona ja terminä. Vastaus oli tietysti hyvin pitkä, mutta pääpiirteittäin se meni silleen, että hän mielellään luopusi koko sanasta buddhalaisuus, mutta tällä hetkellä ei vaan voi, koska ei ole mitään parempaakaan. Sanan taakka polkua siihen tilalle. Samassa yhteydessä kysyttiin myös siitä, että mitä sä kyllä kaapujen pitämisestä ja muuta. Ja sanoin, että niitä mielellään pitää, mutta silloin kun täytyy pitää, niin silloin niitä pidetään. Tämä on siinä mielessä hyvin merkityksellistä, koska jos me mietitään, mietitään meidän harjoitusta. Meidän harjoitus on Zazen, mietiskelyä meidän harjoituksen muoto, sasenin muoto on shikan tasa, joka tarkoittaa vain istumista. Voidaan oikeasti aivan täysin oikeutetusti kysyä, tarvitaanko siihen nyt sitä viitekehystä? Tarvitaanko siihen nyt sitä buddhalaisuuden leipaa? Miksi me ei vain harjoiteta mietiskelyä? Miksi me ei niinku mietiskellä? Miksi me ei vain istuta alas ja olla näin? Mut miksi meidän pitää käyttää sitä termiä sasen tai tai miksi pitää niitä olla budhalaisuutta. Mutta niin kuin esimerkistä ja brädin vastauksista käy, niin se vaan nyt täytyy, koska siitä tässä on kyse. Olisi hyvin ihanaa ja mukavaa kuvitella, että me ei tarvittaisi mitään viitekehyksiä, tai että olisi hyvin helppoa harjoittaa saseen niin ilman sitä purhalaisuutta tai olisi hyvin helppoa harjoittaa ilman mitään minkäänlaista viitekehystä. Mutta jokainen ihminen, aivan jokainen tarvitsee jonkun ideologian tapaisen tai jonkun viitekehyksen tapaisen. Ateisteilla on se ateismi. Krishna Murtin on sanottu oleen sanottu olevan ole, ole, ole, ole, sanottu olleen ihminen, joka ei tarvinnut opettajia, jolla ei ollut mitään ideologiaa tai mitään muuta. Mutta se juuri oli hänen ideologiansa ja hänellä oli opettajia ja kun hän tajusi, että hän ei tarvitse enää opettajia. Me voidaan takertua myös siinä että me ei tarvita mitään. Mutta kaiketta on niin sanotun ylimääräisen tässä meidän harjoituksen ympärillä. Sen, mistä Prähmielellä on luopu termistä budhalaisuus, mutta hän ei voi luopua, koska ei ole mitään muutakaan nyt tilalle. tänne. tarkoittaa vain sitä, että me tarvitaan sitä viitekkäystä. Sen on tarkoitus auttaa meitä. Ei kaikille sovi budhalaisuus, ei kaikille sovi tämä riisuttu soltoon. Kaikille ei sovi kristinus, kaikille ei sovi islam, kaikille ei ole ja niin edespäin. Niitä viitekehyksiä, kaikki ulkoisia juttuja, sasen ja itsessäänkin, sitä, niitä, niitä vastaan on hyvin helppo kapinoida, hyvin helppo pullikoida. On hyvin helppo nostaa parikaareella huudella. Että mä en tarvitse mitään muotoja. Mä en tarvitse puralaisuutta. Mutta se on taas tätä yhteen ideologiaan yhteen. Sitten kerrotaan siihen, että mä en tarvitse mitään. Doogen opetti, että sasennu on menetelmä, joka on ei-menetelmä. Se ei ole siis menetelmä. Se on Darman jossa meni ja rauhallinen portti. Tai jossakin käynnöksessä on, että se on huoletonen rauhallinen portti Darmaan. Eli apetuksiin, Tai todellisuuteen itseensä. Pudalaisuudessa on tavana vertaus lautasta, virrasta, lautturista. Meidän täytyy hypätä siihen virtaa sen lautan kanssa. Meidän täytyy ylittää se virta sillä lautalla. Sitten kun päästään sille vastarannalle, totta kai me voidaan ylätä se lautta. Mutta ei se metodi tai se menetelmä tai se harjoitus, millä me päästiin sen virran yli, ei se katoa mihinkään. Lautta vaihtuu. Mutta se itse... Valtan ylittäminen. Sama periaate säilyy. Meillä ottiin tai sahuottiin tai mitä nyt tehtiin tai lennettiin sen virran yli. Se oli kokemusta, se oli toimintaa. Sama toiminta säilyy sen virran ylittämisen jälkeen. Doogenille ja perinteisesti solto-koulun opettajille harjoittaminen on itse toimintaa, itse kokemusta. Siihen me tarvitaan sitä viitekäystä. Mutta me ollaan kaikki hieman erilaisia lukeessamme. Jollekin sopii se hyvinkin uskonnollinen viitekeys tai hyvinkin mystinen tai rituaalistinen. Se on täysin ok. Ei kaikki saa tyydytystä tästä tämmöisestä, tämmöisestä purhalaisuudesta. Ei kaikki saa myöskään tyydytystä siitä mystisestä tai rituaalisesta purhalaisuudesta. On sanottu, että on 84 000, ja lukemattomia muita, 84 000 eri tapaa harjoittaa purhalaisuutta. No, sitä en kukaan tiedä, montako nyt oikeasti on, mutta niitä on kuitenkin lukuisia. Koska me kaikki ollaan erilaisia luonteeltaan. Niin Ei kaikille sovittaa, jos Se kun sen pudhalaisuudessa yleensäkin korostetaan sitä ei muotoa, korostetaan sitä epämuodollisuutta, niin kuin Prätkin korosti hyvinkin moneen otteeseen hänen vierailunsa aikana, korosti muun muassa just tiistain tapahtumassa juuri sitä, että hän mielellään luopuu koko pudhalaisuusjutusta. jutusta. ei enää pitää syytä luopua, koska se auttaa häntä. Pudhalaisuus, se viitekehys, mikä on, se toimii. En mä käy mitään muuta syytä tai mitään, mitään muuta polkua, mikä itselläni oli syvä. Tämä on mun mielestä maailman paras polku, koska tämä toimii mulle. Tai ei tämä kaikille toimi. Mutta kaiken tämän Jargonin tarkoitus on korostaa, että tässä on oikeasti kyse harjoituksesta. Kun mä etsin torstaina Tampereelle, Tampereella Pradin haastatteli, oliko se aamulehti, onko Tampereella aamulehti on. Aamulehden toimittaja soitti mulle se ajomatka aikana, kun oltiin sinne menossa ja halusi kysellä taustakysymyksiä. Hän oli oikeasti mahtava asenne, että hän on hyvin nuori toimittaja, hyvin mahtava asenne. Hän oli hyvin provokatiivinen, ja provosoi hyvinkin ihanilla kysymyksillä multa, Hän kysyi muun muassa, että, että millä tavalla tämä teidän Sotoa tai tämä Doogenin puhdas perinne muuta, Millä tavalla se eroaa tämmöistä new age että hän voisi olla ihan sama kuin joku. Oliko se joku slow ja mitä kaikkea, että kun tässä vaistetaan tässä vallaa ja vaistetaan piupalkkaa muille. Et miten tämä ero siitä? <lacht> Mielestäni mahtava kysymys. Millä tavalla tämä tosiaankin eroo mistään nyhetsituista? Siellähän korostetaan myös ei-muodollisuutta sitä, että mietiskellään ja vaan ollaan. Millä tavalla tämä siitä? Mahtava kysymys. Sitten neiti sanoi kyllä myöhemmin, että hän ihan tahallaan propossoida. Että mä en sitten Mutta hyvin, hyvin tärkeä kysymys. Eihän tämä enää se eroakaan mitenkään. Tai ainakin näin voisi kuvitella. Jos katsotaan kaiken maailman näitä new age juttuja tai new ei liikkeitä tai metodeja, niissä on korostettava hyvin paljon samaa. Istutaan alas, mietiskellään, pyritään tyhjentämään päätä, ei takerrota mihinkään. Mut siellä on yksi hyvinkin oleellinen, mikä tavallaan sitten ei olekaan new age-sia tässä näin. Kaikki tämä pohja on hyvin hyvin vanhaa, traditioon. Vaikka elävä traditio kuulostaa hyvinkin <lipi> siltä mutta tämä pohjautuu hyvin vanhaan elävään traditioon. Tässä on hyvin selkeä, konkreettinen viitekehys. Se viitekehys ei tarkoitus paistaa läpi. Totta kai me voidaan pukautua niihin kaapuihin tai nyt mulla on rakusu. Mä tykkään pitää tätä. Enkä tykkää. Tai... Niin. Katsotaan ajatus. Niin, a joo, viitekehyksen ei ole tarkoitus paistaa läpi. Mutta tässä on hyvin, hyvin selkeä hyvin konkreettinen viitekehys. Se tunnetaan hyvin tiukkana, hyvin muodollisena koulukuntana. Jos tarkemmin tarkastelee tätä meidän harjoitusta, niin sitähän me ollaan. Meillä on hyvin tiukat, hyvin selkeät kumarukset, mitä me tehdään ennen istumista, istumisen jälkeen. Istumisen muoto on hyvin tiukkaan säädetty, Siitä ei saa poiketa, koska sitten se ei enää ole sitä shikan Käsien asento on hyvin tiukkaan säädetty, Istuma-asentoja on lukuisia, mutta nekin on kaikki tiukkaan säädötyä, koska niiden on tarkoitus vaan palvella sitä istuma-asentoa ja jaksaa istumaan pitkään niin edespäin. Käsiä ei saa pitää miten haluaa, kädet pidetään tietyssä asennossa ja niin Tietyt asiat kuuluu tähän polkuun, tietyt asiat ei kuulu, jos otetaan dogmaattisesti miettiä. Suhtoa koulukunta on hyvin konservatiivinen harjoittamisen suhteen. Siinä ei ainakin niistä miettelystä. Ilman, että tarvitsisi mennä sen filosofian tai periaatteen sisällä. Tämä näyttää hyvin maallisena, hyvin sekulaarina. Usein tulkitaan, että meidän harjoitus on herjaa, pilkkaa, tämmöisiä pyhiä budhalaisia kohtaan, äännes pyhiä kohtaan. Se, että me ei korosteta niin paljon mitään yliluonnollisia, taikka me ei korosteta niin paljon mitään uskoa jälleen syntymiin tai mihinkään muuhun. Se usein tulkitaan sitten, että se on herjaa. Se niin ole. Tämä on vain yksi polku, yksi ihmisetelmä. Dogenin opetusten suhteen meidän, se miten nykypäivänäkin tässä ollaan, on hyvin tärkeä miettiä sitä Dogenin kontekstia, mikä silloin oli. Dogen itse ei halunnut käyttää sootua koulukuntasanaa. Hän ei halunnut käyttää edes sen koulukuntaa. Hän halusi puhua vain pelkästä Dogenin Doogenin aikanakin oli oikeastaan ihan sama ongelma, mikä niin kuin nykyäänkin aika useasti on. Silloinkin oli näitä kaiken maailman New Age-liikkeitä ja kaikkea muuta. Missä ei ole siis sinänsä mitään pahaa niin kauan kuin ei rahasta tai tehdä mitään typeriä lupauksia vältä, mutta. jos se on auttaa niin hyvä. Mutta, mutta, mutta. Dogen 4 aikana, niin kuin, nyt mä nyt en pidä pitkää historian Dogen eli aikana Japanissa, jolla oli hirveästi sotaa, nälähä tai kaikkea muuta. Ja siinä tilanteessa uudet uskonnot, uudet koulukunnat nosti päätään. Ihmiset halusivat apua, ihmiset tarvitsevat apua. Ja uskonnollista on helppo hakea apua, koska ne oikeasti auttaa konkreettisesti. Dogen kumminkin kapinoi tällaista ulkosta niin sanottua uskonnollisuutta vastaan. Hän koki, että ei ole tarpeen uskoa niihin yliluonnollisiin asioihin. Ei ole tarpeen, tarpeen lausua jotain tiettyjä asioita saadakseen siunauksia tai jotain muuta. Hän koki, että itse kautuva buddha, tai hänen esimerkkinsä oli se, että itse istumalla, itse mietiskelemällä, itse päättämällä toimia, itse päättämällä, itse toimimalla, me voidaan saavuttaa se niin sanottu vapaus. Voidaan ylittää ne omat mielen harhat. Se oli silloin hieman hukassa sen ajan Japanissa. Sitten kun Dogen tulee julistamaan, vähän tämmöistä samaa mitä mekin julistetaan, se näyttäytyy kapinallisena, vaikka se ei ole välttämättä kapinallista. Se saattaa näyttäytyä herjaavana, vaikka se ei ole herjaava. Jos päätetäänkin painottaa niitä arkisia asioita, niin sitä päätetäänkin painottaa sitä, että itse mietiskelemällä, itse ottamalla se oma elämä haltuun, voidaan saavuttaa muutoksia, voidaan saada aikaan jotain pysyvää. Totta kai se on hieman uhka niitä vastaan, jotka sitten mielellään antaa sen vastuun muille, vaikka olikin yliluonnolliselle tai jumalille tai muille, mikä on täysin ok. Joo, kinkokin silloin hyvin paljon vastustusta. Mutta sama henki, ei siis se, että vastustetaan, vaan siis se sama henki, että luotetaan siihen itse harjoituksen, itse siihen toimintaan. Sama henki on vielä nykyäänkin tässä. Ei se ole kadonnut tässä 800 vuodessa niinkään. Me itse voidaan saada aikaan muutoksiin. tästä tekee aivan helvetin vaikean harjoituksen, koska kukaan muu ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Sikan on hyvin vaativa harjoitus. Se on hyvin vaativa, hyvin, hyvin vaativa harjoitus. Jokainen sitä harjoittanut, tietää sen. varsinkin se pidempään harjoittanut, harjoittanut, tietää myös sen, että se on hyvin, hyvin vaativa, vaativa harjoitus. Me tarvitaan siihen harjoitukseen sitä viitekehystä. Ja siksi on aina hyvin, hyvin iloinen kuin joku Brad Warnerin tapainen. Päätähästä tulee tänne huutelemaan buddhalaisuudesta ja muuta. Kertomaan omia, omia mielipiteitään. Ja näyttää sen, että kaiken sen takana löytyy se NS-harras Tai se NS-uskonnollinen buddhalainen. Siellä taustalla onkin hyvin, hyvin vahva ja voimakas luottamus siihen polkuun ja traditioon. Se oli Dogenin tapa osoittaa tavallaan, luottamusta siihen polkuun, näyttämällä, että ne ulkoiset muodot ei ole niin maailman tärkeimpiä. Dogen oli siihen aikaan 1800-luvun Japanissa hyvin, hyvin kapinallinen. Siksi hän saakin varmaan aika paljon sitä Mutta ihan niin kuin esimerkiksi Brad Warner, myös Dogen painotti hyvin paljon myös sitten luottamusta itse siihen harjoitukseen, siihen traditioon, siihen polkuun. Sukai-seremonia läpikäynnelle, eli munkeille ja muille. Tuokin niin perinteessä kaapu on valtavan tärkeä. On se mullekin ihan valtavan tärkeä. Se, että mä tein tuossa vahinkaan sitten päätöksen, että mä täällä niitä aina välttämättä pidä, ei tarkoita, että mä jotenkin en kunnioittaisi niitä enää. Mutta mä vaan koen, että mä haluan nyt myös alleviivata sitä, että voi olla johonkin niitä. Mutta se kaapu sinänsä on aivan valtavan tärkeä. Se ei vältä yhtä, yhtään yhtä niinkään. Mutta koska meidän harjoitus ei ole sidottu niin ulkosijoittuihin. Tämä ruokalapun näköinen tässä, tämä tämäkin on hyvin, hyvin tärkeä symboli. Mutta ei se mun harjoitus ole missään tässä näin. Mä osaan istua ihan yhtä huonosti tai yhtä hyvin sasenni ilman tämmöistä hassua lappuokalassa. Mä osaan ihan yhtä huonosti tai yhtä hyvin istua sitä sasenia, ilman kuunia kaapujakin. Nyt olen hyvin iloinen, mä tulen niiden ihan hipiksi. Mulla oli kolme vuoteen näin, näin pitkät hiukset. Mä oon kolme vuotta seivannut, ainakin, ainakin kolme vuotta seivannut mun hiuksia. Neljä päivää taisi olla ennen, tai joku. Nyt tää on jo. Kaksi viikkoa. Tästä on tuli pitkät. Mä, mä oon mua muun muassa niska on vähän hyvä. Siisti. Mä oon vaan alleviivata, että ei se polku ole niissä hiuksissakaan. Ei munkkius, tai siis munkius on vähän eri, eri asia kuin vinaajan munkkius tervahdassa ja muualla, mutta sen munkkius. Ei se ole mistään hiuksista kiinni. Ei se ole mistään ulkoisista asioista kiinni. Mä voin kasvattaa sen afron ja sytistoon ihan yhtä huonosti tai yhtä yhtä hyvin. Niin. elää elämään ihan yhtä huonosti tai yhtä hyvin. Se ei ole kiinni siitä, että sheeva on sen pää joka päivä. Ehkä mä taas viikon päästä sitten pois tässä seivan, ehkä En tiedä. Ei se on väliä. Mutta se harjoitus on siellä sydämessä. Mutta ei sitä pudalaisuutta tai sitä viitekehystä, sitä ei vaan voi hylätä. Sitten muuttuu joksikin muu. Sitten on jotain myöitsiä tai sitten on jotain mindfulness-harjoitusta tai sitten on jotain muuta. Sitten on jotain mietitkehystä. Mutta kaiken sen viitekehyksen, kaiken sen tarkoitus on auttaa meitä. On hyvin, hyvin helppoa. Tiedän, että mä toistan itse, niin Aivan sama. On tärkeä asia ainakin mulle. Mutta se viitekehys. Sen on tarkoitus selottaa Tuoda sitä turvaa ja tukea. Hyvinä hetkinä saattaa tuntua, että en mä tarvii mitään viitekehystä. Sitten kun tulee nyt heikkoja hetkiä. Taikka tulee kärsimystä tai tuskaa tai jotain muuta, mitä meidän elämässä kaikkien tai siis kaikkien elämässä väistämättä tulee. Ei silloinkaan se tarkoita, että me paetaan sitä kärsimystä ja tuskaa sinne viitekehyksen eli aletaan jotain suhtia laulamaan ja poistetaan sillä paha oloa, tai, tai tukeudutaan opetuksiin, kun se paha olo, ei sekään ole oikea tapa. Mutta lohtua, lohtua voidaan saada harjoittamisesta siitä viitekehyksestä. Usein myös unohtetaan sitten, että tämä on harjoitus. Seni on hyvin helppo. No, ehkä nyt voin käyttää sanaa tseniä. Mä tykkään puhua niin tsenistä, mutta se on niin tseniä. Mutta usein tsenistä kuvitellaan, että siitä on hyvin helppo lähestyä. Tai ei, ei kuvitella, vaan sitä siis, on hyvin helppo lähestyä. Hakemaan kirjastosta tai poimiin hyllystä. Haa, tsenmestari on kirjoittanut tätä. Mähän mä, mä, mä, mä. Mä taju on näin asioita. Mähän ajattelen samalla tavalla kuin tämä mestari on ajatellut vaikka 1600-luvulla tai 1700-luvulla tai 1200-luvulla. On Vau, mäkin, mäkin, mäkin tiedän tuon. Mäkin tiedän, että se sormi ei ole, jos se kuu. Ja mä tiedän, että joo. On hyvin helpo lähestyä seniä, On hyvin helpo lähestyä pudelaisuutta, On hyvin helpo lähestyä sitä mietiskevyyttä. Me ollaan kerätty meidän päähän sitä harhaa. kymmeniä vuosia ja On mielestäni kaikkein yli 20 voi puhua kymmenistä vuosista. Me ollaan kerätty kuitenkin pitkän pitkän aikaa sitä harhaa, sitä kuonaa sinne päähän. Me ollaan ehdollistuttu. Päässä on takertumia. Budha oli aika ovella. Tai kuka nyt? Hän oli olikaan. nyt lanseerasi budhalaisuuden, mutta puhutaan nyt, että se oli budha. Totta kai se oli budha, mutta ei tiedetä tarkkaan, kuka tyyppi se oikeasti oli. Mutta katotelma budha, lanseeras budhalaisuuden, oivalti sen, että vautsi päässä on sitä kuonaa jota mä oon kerännyt pitkän aikaa. Siksi mä tunnen välillä onnellisuutta, siksi mä tunnen välillä kärsimystä, mutta siksi mä en oo koskaan ns. tasapainoinen. Pain tunne ollaan onnelliseksi. Kun päässä on sitä kuonaa, mitä mä kuvittelen, että se on ihan oikea tai todellista. Puhdha on vaan se, että mietiskelemällä, istumalla alas, uutterasti mietiskelemällä ja pyrkien tekemään enemmän hyvää kuin pahaa, onkin mahdollista päästää irti siitä, Kaikesta sonnasta, mitä siellä päässä on. Kaikki se, mitä mieli sanoo, se ei olekaan totta. Kaikki ne ennakkoluulut, mitä päässä on, ne ei olekaan totta. Teoria, mitä on ollut maailman synnystä tai on no, maailman syntönsä sekä väärä, mutta teoria, mitä on ollut jostain tietystä asioista, se ei olekaan totta. Mieli muuttuu. Tänään ajattelen eri tavalla kuin huomenna. En mielestä. Eikö eilen? Ei. No, Meillä on mielipäässä, joka keksi hyvinkin ihmeellisiä juttuja. En ole vieläkään keksinyt parempaa vertausta, mutta puhutaan sitä voikukasta. Voikukka näyttäytyy hyvin monelle eri tahalla. Jollekin se voikukka on se pelkkä voikukka. Kaunis, pieni voikukka. Jollekin se on se kevään symboli, edustaa uudesti syntymää ja juhlaa ja kaikkea. Jollekin se on joku saatanallinen symboli. Sotkenut lapsena vaatteet ja äiti torunut ja huutannut vihaa voikukkaa. Ja tämä ei ole tapahtunut mulle. Siitä se on vain se pelkkä pikkuinen voikukka, mutta se näyttää tyy kaikillaan hieman, hieman, hieman eri tavalla. Joskus voikukka kasvaa väärässä paikassa ja se on mukamassa voikukka vika. Tässä nyt se voikukka vika on, jos se kasvaa vaikka jossain väärässä paikassa. Meidän mieli puu sitä harnaa. Meidän mieli tekee sitä voikukasta aivan erilaisin. Meidän mielestämme. Meidän mielen mielestämme. Voi kuka ei nyt saisi kasvaa tuossa, mutta se siitä kasvaa siinä. Kun me ollaan tällaisiin ihan niin pikku harhoihin ehdollistuttu vuosikymmenien ajan, niin tietysti kulttuurista riippuen, koulutusjärjestelmästä riippuen, valtion vallitsevasta ideologiasta ja niin edespäin. olemme maksuttu kaikkea tätä samaa kymmenien kymmeniä vuosia ajan. Sitten me poimitaan sen joku tsenmestarin kirja ja luetaan siitä, että mmm, mistä me ollaan alas mietiskellä? Mmm, pääset eroon kaikessa tästä, joo, okei. Sitten me kuvitellaan, että vaan lukemalla siitä me päästään siitä eroon. Tai sitten me kuvitellaan, että kun me nyt muutaman kerran mietiskellään, niin sitten me ehkä valaistetaan. Harjoituksen raadollisuus paljastuukin aika nopeasti. Olen puhunut usein Polun alussa on ihanaa harjoittaa. Se on mahtavaa. Se on upeaa. Löytyy, aina vaan löytyy uusia hienoja kirjoja, uusia hienoja opetuksia. Kaikki näyttää hyvin teninä. Tsen on koko ajan päällä. Niin kuin joella on hienosti sanonut, se on sitä pornon kuluttamista. Me ahtehditaan sitä ja pornoillaan. Kaikki on hyvin tseniä. Saatetaan ehkä pukeutua, kun tsenpunalaisten pitäisi pukeutua. Ja ostaa himata tai himattaa. <laughs> Kaikki ja, ja kaikkea muuta. Tehdään ehkä pientä sen puutarhaa ja soitella ehkä sen huiluja ja kaikkea. Kirjoittaa ehkä tsen ja kaikkea muuta. Elämä on tosi tseniä. Ja silloin se elämä tuntuu, että voidaan helpottaa. Tää on tosi kivaa. Ja sitten kun se kuherroskulkaus helpottaa, tulee kaikilla laiteen. Sama käyn lenkkeilyssä ja sama käyn kun harrastuksen aloittamisessa. Sitten kun se arki tulee vastaan ja huomaa, että et niin ei tänään niin kiva, Tää on vaikuttaakseni tylsä tässä oikeastaan. Ei tänään enää niin tyydytäkään tavalla. Ei tämä vanha mestariorina tänään olekaan niin kiinnostavia. Ja kirjoittaa runoja ja mä ole oppinut kasvattaa sitä huiluja. No, tämä mekin oikeastaan aika huonoja. <laughs> sitten kun se kuehduskuukausi loppuu, sitten me oikeastaan punnitan se, että missä me mennään. Aika monella se harjoittaminen lopahtaa sitten. Kuehduskuukausi saattaa kestää. Sen kuukauden, vuoden, kaksi vuotta, ehkä nyt vuosista puhutaessa, se on aika vakiintunut jo, mutta kaikilla tulee kuitenkin eteen niitä hetkiä, kun harjoitus ei tunnu yhtään miltään. Se ei maistu, ei jaksaisi, ei kiinnostaisi. Silloin me tarvitaan sitä Silloin se buddhalaisuus auttaa meitä. Ei sille, että me paetaan sinne, silloin se viitekevys tulee tarpeeseen. Nishi Rossi on sanonut, että polun alussa täytyy olla hyvinkin idealistinen. Eli täytyy olla näitä sen okei okay, no eihän näitä sanoa käyttänyt, mutta siis idealiselta, täytyy olla tsen pornoilla. Koska se ruokkii tavallaan sitä harjoitusta. Se tyydyttää sitä meidän tsen nälkää. Mutta sitten kuulemma jossain vaiheessa täytyy osata päästä irti. Meidän täytyy vain jossain vaiheessa havahtua siihen, että sen pornoilu, se kirjallisuus, kaikki ne, ne ei viekään meitä perille. Harjoitus ei lepäkään siinä. Harjoitus ei lepäkään siinä viitekehyksessä itsessään. Ei se, ei, se, ei se itse viitekehys ole se harjoitus. Vaan se harjoitus on jotain ihan muuta. Se harjoitus ehkä tapahtuu sen viitekehyksen sisällä. Mutta ei se itse viitekehys tässä tapauksessa pudalaistuu. Ei se ole se itse harjoitus. Harjoitus on jotain ihan muuta. Sitten kun kuherros loppuun me tajutaan, että voi itse. Ei se viitekäys alkaa se harjoitu. Siksi otokoulukunnan mestarit yleensä ihan kautta aikain ovat painottaneet sitä valtavan tärkeää uutta raa mietiskellä. Se ei ole mitään saivarttelua eikä se ole mitään höpötystä, vaan se on ihan konkreettinen fakta, että kun ihminen istuu vaan alas tarpeeksi usein tarpeeksi säännöllisesti pitkien aikoina ja tästä sitä mieltää, niin kyllä se mieli hiljentää. Ihan sama kuin me sitä, mun pitää oppia uusia vertauksia, niin kuin me sitä koripalloa Me treenataan niitä kolme pisteen heittöä. Kun me treenataan niitä kolme pisteen heittöä tarpeeksi kauan, kyllä ne viime alkaa uppoamaan. Jollakin alkaa oman vuoden hyvän treenin jälkeen, eli se ehkä usein vuoden. Jollakin taas mä ja niin edespäin, mutta kyllä kaikki se on jossain vaiheessa oppi, jos oikeasti haluaa. Dogen käytti tästä halusta termiä podgita. Tai se käytetään tästä termiä, Dogen painottaa sitä hyvin paljon. Halutotuuteen. Eli kun me polun alussa ollaan niitä pornoilijoita, me kulutetaan sitä seniä. Me ollaan hyvin idealistisia. Sitten kun se kuheruskuukaus päättyy, me palataan maapinnalle. huomataan, että voi itse. tai ei enää olekaan kivaa. Kärristään voi sanoa, että siitä, vasta alkaa se niin sanottu todellinen harjoittaminen. Siitä alkaa se lohikäärmeen kohtaaminen. Kun tavallaan tippuu se ylimääräinen pois. Viitekehys tipahtaa pois. Se ei enää kannakaan meitä. Mitä me sitten voidaan tehdä? Sitten on kaksi vaihtoehtoa. Joko me lopetetaan harjoittaminen, niin kuin kovin monella käy, mikä on Tai, tai sitten me päätetään jatkaa sitä harjoittamista. Tämä on jännä harjoitus. Hyvinkin paradoksaalinen harjoitus. Jota ei voi kokea. Oivaltaa mitenkään muuten kuin harjoittamalla. Siksi mestareilla, no ehkä nyt ei kannata käyttää sanaa mestari, niin sekin on vähän idealistinen ja mutta pitkään harjoittaneella henkilöllä, eli mestareilla. Heillä on kokemusta, jota meillä ei ole. He on harjoittaneet hyvin pitkään. He ovat selähtäneet kaikki ne sudenkuopat. Murtautuneet kaikista niistä oman mielen harhoista. Kokeneet kuheeruskuukausia. Kokeneet kaikkea sitä, miten typerää tämä on, miten idiottimaista tämä on, miten puuduttavaa tämä on, miten tylsää tämä on ja miten hirveä välillä on. Mutta myös miten ihanaa ja palkitsevaa tämä on. Tämä on hyvin todellinen arviointi. Tämä oikeasti auttaa. En olisi muuten jaksanut 96. Mä enkä kertaa tutustua, vaikka välissä oli kausia, milloin ei pahemmin mietiskely kiinnosti kaikki muut asiat. Mutta 14 vuotta, mitä se nyt on, se on kuitenkin jyskyttänyt siellä taka, takaraidossa. 2000-luvun minun aika, aika pitkälti mietiskeudessa. Totta kai kaikkea muutakin on ollut siellä se on ollut aina siellä taustalla. Se on ollut aina läsnä elämässä. Ihan vaan sen, niinkin yksinkertaisen asian takia, koska se auttaa. Mä oon huomannut, että mietiskeudessa oikeasti auttaa. Ja niin on kaikki nämä mestaritkin, ei ne muuten jaksaisi. Eikä ne muuten harjoitusta. Mutta siksi joku prähti, vaikka näyttäytyy hyvin kapinallisena ja kaikkea muuta, siksi hän aina vaan uudestaan tukeutuu ja luottaa ja palaa siihen harjoitukseen, eli siihen viitekehykseen. Koska siitä tässä on kyse muuten, tämä olisi jotain ihan muuta. Niin kuin ehkä jonain päivänä joskus tulevaisuudessa, kaukaisessa tulevaisuudessa, kun... Ihmisten mielet on muutenkin ehkä vähän harhaisemmat ja maailmassa asiat ehkä vähän paremmin ja bla bla bla. Eikä silloin meidän ei tarvitse puhua budhalaisuudesta. Ehkä me silloin voidaan puhua vain mietiskelystä, että ehkä meillä ei ole silloin niin harhaisia tai ruuhkaisia tai jotain muuta, että meille riittää se pelkkä se mietiskely on semmoinen hyvinkin minimaalinen viitekehys. Ehkä. Ehkä se on tulevaisuutta. Toivottavasti olisi hienoa. Mutta sitten kuitenkin tarvitaan tässä kontekstissa tarvitaan tätä viitekehysa eli budhalaisuutta. Siinä on tietyt periaatteet ja tietyt normit. Mutta se ei tietenkään tarkoita, että niitä noudattaa. Mutta se on sitä viitekevystä. Mutta millään näistä viitekevystä, millään niistä ei ole mitään merkitystä, jos me oikeasti ei harjoiteta, sitä mietiskevystä. Yksi tyyppi soitti mulle muutama päivä sitten, kiitti Varnerin vierailusta ja kiitti siitä, senään tapahtumasta tai siitä tilaisuudesta, siitä, että on mahtavaa tavata henkisiä opettajia, jotka onkin niin arkisia, niin tavallisia. Hän ei kyllä se on tällainen hyvän, hyvän tahtoisesti tämän, henkisiä ja hengellisiä, mutta pointtaisi kuitenkin sitä periaatetta, tai sitä periaatetta, kun pointtaisi sitä, että oh, pointtaisi sitä, että Bradon, uskonnollinen opettaja, hän opettaa uskontoa nimeltä buddhalaisuutta. Hän harjoittaa uskontoa nimeltä buddhalaisuutta. Vaikka tämä nyt ehkä onkin aika kaukana siitä, niin se on tuosta uskonnasta tai muusta, varsinkin sotoon. Kuitenkin hän näyttäytyy henkisenä ja hengellisenä opettajana. Vaikka hän ehkä nyt on, mutta ymmärretään sitä. Mutta se on se viitekehys. Ja nyt kun tämä perjantai on nyt. Tässä kuussa viimeinen. Sitten me nähdäänkin kerran vasta kuukauden päästä, niin kuin tämä ryhmäistumisessa. Tulee vähän kesälomaa, kesätaukoon. Kyllä mä nyt oletan ja mä tiedän, että suurin osa teistä kaikki istuu harjoittaa arjossa, vaikka me ei nyt nähdäkään. Sehän oli hyvin suurta harhaa kuvitella, että harjoittaa vain kerran viikossa. Joo, nähdään kuukauden päästä. Okei, harjoitetaan sitten seuraavan kerran. Tehkää mitä haluatte sen kuukauda. Siinä mielessä tämä on just vaikea harjoitus, koska tämä harjoitus on läsnä aivan kaikkialla, aivan kaikessa. Dolgenille purhalaisuus ei ole vaan missään temppeleissä, eikä missään kaavuissa, tai suitsukkeiden polttelussa taikka suutrissa, tai missään muissa. Niin kuin tiedätte, hänelle, hänen, opet hänen opetuksissa harjoitus on kaikessa. Niin kaikessa. Isitsimarojen opetuksessa harjoitus, harjoitusta pointataan, että se on myös kaikessa. Samoin on Varnerilla ja Rokkalla ja Suhriususukilla ja Savakiroshilla ja Utsijamalla ja niin edespäin. Tokenilantaan kuuluu samantakin siitä, jos et voi harjoittaa missä, ö, juuri siinä, missä nyt olet, missä sitten kuvittelet harjoittamasi. Jos meillä ei ole harjoitus nyt tässä läsnä, kun te joudutte kuuntelemaan, huomioon joudutte pakon edessä kuuntelemaan näitä mun jorinoita, niin jos teillä nyt on harjoitus läsnä, että voi harjoittaa kärsivällisyyttä ja itsehylintää ja kaikkea muuta, niin mistä teillä sitten harjoitus läsnä? Sitten kuukauden päästä, sitten kun me nähdään taas. Usein ymmärretään sitten, että itse saa sen, joka istuma mietiskelyä. Kuvitellaan, että asen, joka myös tarkoittaa sitten istua mietiskelyn tilaa tai tasapainosta tilaa ja muuta. Kuvitellaan, että se on läsnä vain silloin, kun me oikeasti harjoitetaan sitä mietiskelyä. Mutta niin monella kuheruskuukauden jälkeen että harjoitus ei enää jatkukaan, koska on hyvin vaikea tavallaan nitoa. Sitten se harjoitus johonkin konkreettiseen, koska tässä ei ole niin tiedetty, niin tässä ei pahammin ole mitään kovinkaan semmoista tarkkaa struktuuria. Vaikka tämä on hyvin tiukkaa, muodollisesti sidottua ja muuta, mutta tässä ei ole niin, niin tarkka, tarkkaa kirjallista juttua, että kello 10 teettävä, kello 11 teettävä, ja sitten kahden tunnin päästä teettävä. Taikka kun kohtaa tilanteen B, katso sivulta 62, kohta C, toimi näin, näin. Tässä ei mitään sellaisia. Periaatteet on hyvin laajoja. Harjoita siellä missä olet Okei. Okay. Siinä se vaikeus piilee. Siinä piilee myös se paradoksaalisuus. Koska sitä ei voi ymmärtää. Sitä ei voi ymmärtää, että me oikeasti voidaan harjoittaa kaikkialla. Ei me voida siis syvällisesti ymmärtää sitä, näin ajattelemalla, että mä voin hampaina pestessäni harjoittaa Sasenia. Siihen ei voi myöskään pyrkiä. Ei me voida päättää, että nyt kun mä tänään illalla pesen hampaita, niin pesen tosi tietoisena. Ei sehän niinkään mene. Se on taas sitä, kun te muistatte, tämä hieno sanalasku, yritä olla ajattelematta vaaleanpunaista elefanttia. Aina kun te yritätte olla ajattelematta sitä vaaleanpunaista elefanttia, että aina heti ajattelet sitä. Me aina heti ajatellaan sitä. Samoin jos me pyritään ilman mieltä, ilman tätä mielen harhaa, jos me yritetään ilman sitä pestä hampaita, nyt en ajattele mitään että sen hampaita, nyt en ajattele mitään sen hampaita. Niin siitä kummin koko ajan ajatellaan. Sen tulee aina se kerros siihen väliin. Älyllisesti ei voida ymmärtää, mitä saarittaminen on. Siinä se vaikeus piilee. Siksi ei voi olla liikaa korostamatta, että kaikki mitä teette, tehkää mitä teette. Mutta tehkää se toimintaa, kokemusta. Ja harjoittakaa päivittäin saseniaa. Aina ei voi harjoittaa. Aina ei voi istua 30-40 minuuttia kerrallaan. Joka päivä voi harjoittaa. Jos ei pysty, sitten se on laiskutta. Ei mitään muuta. Vai mielenveltoutta. Jos ei pysty edes minuutin verran harjoittamaan se, niin vaikka edes elää maate. Jos ei löydä vuorokaudesta edes sen verran aikaa. Edes joskus. Niin se on laiskutta. Se on mielenveltoutta. Silloin ei ole herännyt halutotuuteen. Eikä ole kohdannut todellista loikeeruutta. No joo. Tämä on hyvin harjoitus. Hyvin raadullinen. Harjoitus ei alkaen näistä oikeasti harjoita. Totta kai me saadaan älyllistä työrytystä lukemalla opetuksia, suutria. Mestareiden opetukset on hyvinkin inspiroivia. Niitä kannattaa lukea. Niistä saa myös apua ja lohtua. Sitten se on vasta pelkkää älyllistä ahnehtimista. Pankataan vain kirjoja toisessa perään, ei mietiskellä. Sitten on vasta älyllistä. Hyvä, se auttaa. Hyvä. Mutta ei se ole sitä, mitä dogen tai mitä mestarit on tarkoittanut. Sivtä on niin vaativa koska tässä täytyy oikeasti istua alas. Säännöllisesti. Päivittäin. Ei me päästä niistä mielenmyöräistä, mielen demoneista, kaikesta siitä puolesta harrasta, mitä on kertynyt vuosikymmenen aikana. Ei me päästä siitä eroon, vaan lukemalla siitä. Haa, oh, sulle on kertynyt vuosikymmenen aikana kuonoa. Hyvä. Okei, okay, nyt mä tiedän sen. Mitäs sitten? Mitä mä pääsen eroon siitä? Lukemalla uudesta lauseen. Sulla on kertynyt kymmenen vuoden aikana. Okei. Okay. Sasen on hyvin vaativa harjoitus. Mutta jokainen sitä oppii tekemään. Nyt mä kehotan, tässä on kuukausi mutta taas aikaa, ennen kuin me taas törmätään uudestaan. Harjoittakaa oikeasti. Harjoittakaa siellä, missä te olette. Omistautukaa sille. Ei se ole mitään uskonnollista. Se on sitä todellista harjoittamista. Niin sitten se Marossi puhuu lohikärmeen kohtaamisesta. Se on sitä todellista lohikäärmeen kohtaamista, kun me aina vaan haistatetaan piip niille meidän mielen harhoille. En mä jaksa nyt istua. ei mä oikein kiinnosta. Pakottakaa itten alas. Istukaa alas. Raivatkaa se aika. Joskus voi olla, että on aika istua vai vain viisi minuuttia. Tai jos aloittelee polkua, on hyvä istua vain se viisi minuuttia, tai kymmenen minuuttia, tai 15 minuuttia päivässä. Ja asteittain pidentää sinne puoleen tuntiin neljänkymmenen minuuttia. Sitä kerta, kertaistumista. Kerran päivässä riittää aivan hyvin. Kaksi kertaa päivässä on nyt todella hyvin. Itse pyrin istumaan kaksi kertaa päivässä. Aamun iloilla. Se auttaa. Usein törmää myös siihen, itsekin olen siihen omalla kohdallani törmännyt. kun on joskus huomannut, että elämä on kiireistä tai istuminen ei auta, sit jättää sen kokonaan pois. Kuvittelee, että no, kerän minä nyt voi istua, niin ihan turha mu harjoittaa. Tai että sitten kompensoi tai korvaa sitä jollakin lukemisella. Sitten kuvittelee, että no mä en nyt voi tänään. Nyt on oikein jakso, kun vähän valottaa ottaa sen jälkeen. Mä toki jakso kymmentävinnut Mä oon vaikka kymmenen. Ei se sama. Saseenista lukeminen ei ole sama kuin itse saseenin harjoittelu. Kun olette kesäämökillä tai missä nyt ootte? Kestareilla tai missä oottekaan. Siellä on aina mahdollisuus harjoittaa. Koko ajan. Ei niinkään... Pändin keikataan tarvitse käydä Saseniharjoittaa, niin mutta. Mutta siellä voi olla läsnä. Voi tietää, että nyt mua, nyt mua ketuttaa. Nyt mua oikeasti suututtaa hirveästi. Hyvä. Nyt mä tiedän että mua suututtaa. Nyt mun päästään irti siitä. Nyt mä oon tosi iloinen. Hyvä, nyt mä oon tosi iloinen. Jes mä tiedän sen. Nyt mulla on ikävä kotiin. Jes, nyt mulla on ikävä kotiin. Tennään kaksi päivää jäljellä. Nyt mä oon suututtaa. Okei, nyt on kaksi päivää bla. bla, bla. Olkaa aitoja, ollaan aitoja. Ei harjoittamisessa tarvitse tukahduttaa tunteita. Jos suututtaa, sit suututtaa. Tarvitsin netissä hienoa linkkiin, missä oli dalaillaaman Times, lehti oli. se okay, time, times? Time. Joo. Nokuminkin. Oli kerännyt Dalai laaman lainauksia. Siellä oli muun muassa. Semmoinen, että en muista tarkkaan, miten niin kysymys meni, mutta se idea oli, toimittaa toimittaja kysyi Dallalaamalta jotenkin siitä, että saako Pudalainen joskus suuttua, tai saako Pudalainen joskus raivostua. Siinä oli jo sanonut, angry outrage, eli niin saako olla vihainen tai niin raivoissaan. Siinä on vastasi, että totta kai saa. Se on ihan niin kuin luonnollista. Että jos hän törmäisi jonkin ihmiseen, joka ei koskaan suuttusi, se ei olisi hänen mielestään niin kuin luonnollista. Aika hurja vastaus tämmöiseltä suurelta hengelliseltä hyöltä johtajalta. Mitä? Puronen saakin suuttua. Puronen saakin olla raivoissaan. Ja kaikki suututaan joskus. Me kaikki ollaan joskus vihaisia. Se on ihan täysin luonnollista normaalia. Jos me yritetään tukahduttaa sellaiset tunteet, siitä seuraavaan lisää. Raivoa ja vihaa ja kaikkea muuta. Kun suututaan, sit suututaan, päästetään irti. Mitä enemmän me harjoitetaan mietiskylyyn, sitten ehkä huomataan, että aha, nyt mä enää Mutta jos me pyritään muokkaamaan me siihen viitekehykseen, jos me pyritään muokkaamaan itsemme, että nyt minä olen se pyhä joka laulaa kumbaajaa ja hymyilee ja ottaa kaikki niin vastaan tyynenä ja on kuin murtumaton vuori ja kaikki. Siinä vaan hajoittaa itseään oman pääsä. Ei kukaan kestä. Tämä on, ehkä joku kestää, mutta aika vaarallista. Vanha Tsen sanonta. Kerron lyhyesti sen vielä. Tai vanha tarina. Tiedätte sen. Vanha rouva tapasijanon munkin päätti ruokkia tätä munkia ja hänen Tai siis niin puhtautusta kaikista muista bla, bla bla Huolehti munkista vuosikymmenien ajan, koska munkki, munkki toi paljon siunauksia, darmaa ja kaikkea muuta ja auttoi hän toi, hän toi munkille ruokaa ja tarjosi sille sadesuoja kaikkea muuta. Kuulu kymmeniä vuosia. Sitten munkki päätti, läh oh, anteeksi. päätti lähettää munkille ruokaa sinne omaan pikkuyksäisen majaan, minne hän päivittää vei ruokaa. Mutta tällä kertaa hän ei itse vienyt sille munkille, vaan hän päätti lähettää hyvin, hyvin kauniin viehkeän neidon viemään tätä ruokaa. Sitten samalla pyysi, että neitoa testapas vähän sitä munkkeen. Onko se miten haluaisi vapautunut? Sitten tää neito lähti viemään, hyvin kaunisimmin viekkiä. Lähti viemään tälle munkille ruokaa ja varmaan rintoja tarjosi sanoa, että no, tässä on ruokaa. Ja munkki ei, ei mitään, ei niinku huomannutkaan. Ei no ei millään lailla, tätä kaunista neitoa. Ei mitään montattiin. Otti varmaan ruokasia kiittiä, kiitos, hyvä mua. Sitten neito kertoi tälle rouvalle, että joo, Hän oli pelkkää ilmaa tälle munkille. Hän ei niinku huomannutkaan sitä. Vaikka mä teen kaiken rintoihin kanssa. No ei nyt, ei ihan, Käristetään. Pekkää ilmaa. Okei ei huomannutkaan mua. Sitten tämä veti herneen enää. Raivosti laivassa su suunnattomasti ja meni ja poltti sen ja ajoi munkin pois sieltä. Et nyt on helvettiin täältä. Että mä oon niinku ruokkinut pitänyt huolta montakymmentä vuotta susta. Ja susta on tullut pelkkä kylmää tunteeton. Vaikka se ei ole Niin, niin me usein kuitenkin kuvitella, että tässä on tarkoitus tulla sellaiseksi kylmäksi ja tunteettomaksi, että mikään ei oikein tunnu miltä, että me ei... meillä on se meidän sen kuori, se voima siinä ympärillä ja me ei heitä kahdeta suuntaan eikä toiseen. Ei tunneta kipua, ei tunneta kärsimystä, ei tunneta tuskaa. Sitten me ei käy niin sille munkille, meistä tulee oikeasti kuoleita, kylmiä. Meidän ei enää huomatakaan en nyt sanotte sen naisen rinnat, että ne kaikkein sitä mutta sitten me ei huomata, mitä elämässä oikeasti tapahtuu. Sitten me ollaan niin puthalaisia pelkästään. Ei tässä ole tarkoitus tappaa tunteita. Tässä on tarkoitus oppia hallitsemaan. Hillitsemään. Ei meidän tarvitse lähteä kaikkiin mielihaluihin, kaikkein mielitekoihin mukaan. Ja siksi tämä on vaativa polku, koska se uutta mietiskely. Sillä me riisutaan sitä harhaa. Sillä me tullaan tutuiksi sinuiksi sen mielen kanssa. Me tiedetään, että mieli takautuu. Sitten kun se mieli ei enää saakaan meistä yliotetta, niin sillä mietis kyllä selädetään se mielen hara. Ja piisittää enää soikkaa siellä päässä. Se sen ei enää aukkaa semmoista. No on saanut aina tylsää, mutta se ei enää olekaan semmoista pelkkää pulinaa. Mieli ei enää Ja ei se enää jää siihen tyynylle. Se ulottuu sitten kaikkeen meidän arkeen. Jos joku haistottelee meillä jossain kadulla, niin ymmärretään, että okei, sillä ehkä voi olla pahaa? Ehkä se purkaa muun pahaa olla ja minun niin tarvitsee ottaa sitä henkilökohtaisesti. Sulla on iso maha läski. No okei, okay, mulla on vähän iso maha. Kyllä sen tiedän. Kiitos kun sanoit minulle siitä. No ei sitä enää, enää mutta... mutta, mutta, meidän ei tarvitse ottaa kaikista henkilökohtaisesti. Jos me ollaan meidän mielen harhojen vallassa, me otetaan kaikki tosissaan, todesta, saatetaan ottaa. Me saatetaan kuvitella, että oi, toi mutta ihan oikeus. Oi, että minä olen tosi paha ihminen, minä oon tosi huono ihminen. Ei musta ole mihinkään. Se mieli ei enää saa Mieli onkin meidän palvelija. Se ei enää olekaan meidän isäntä. Elämä muuttuu vähän helpommaksi. Mieliskyyden on hyvin vaativa harjoitus. Tässä suhteessa hyvin paradoksaarinen harjoitus. Ja se pelkästään voi olla sitä suurta valaistumista, kun se vähän sitä mielestä hellittää sitten tulee nämä meidän perinteemmästärit, jotka sanotaan että ei valaistumista olemassa sitten. sitten kun meillä onkin mieli vähän tasapainoisempi. Mm -hmm. En tarvitse mitään valaistumisia. Se on jo valaistumista. Nyt me ei nähdä kuukautta. vaikka osa, osa, osa teistä ehkä näen. Ehkä en. Mutta pitäkää harjoitus kuitenkin Tehkää kaikki niin hyvin kuin pystyt. Ottakaa ittenne huomioon, ottakaa toiset huomioon. Meidän perintössä korostetaan hirveästi sitä moraaliseettista elämäntapaa. Ihan niin kuin puhalaisuudessa korostetaan. Ei me aina voida olla hyviä. Ei me aina voida olla niitä pyhimyksiä. Joskus me ollaan niitä pahiksia. Otetaan siitä opiksemme sitten. Päätetään, että seuraavalla kerralla me enää olekaan pahis. Onkin hyvissä. Onkin hyvien puolella. Pimeä, puoli enää, viekoittelekaan niitä. Dark side. Mut pitäkää harjoitus tästä. Pitäkää se mietiskelu oikeasti läsnä. Istukaa vaikka teitä kiinnostaisi. Ei paskan vertaa. Istukaa silti. Joskus pitää pakottaa itsensä alas. Joskus suututtaa. Istuu silti. Sitten huomaankin, että oho, suuttimuslaantu. Täälkää tehkö harjoituksesta idealistista pyhää. Pitäkää semmoisena kuin se on. Lueskelkaa opetuksia, jos lueskelee, jos ette, niin jääkään niin Pitäkää periaatteet, pitäkää harjoittaminen koko ajan eräs. Hyvin provosoivan sävyyn päidän kuitenkin, että jos te ette istu joka päivä, te laiskoja. Koska jokainen oikeasti löytää, joka päivä löytyy aina aikaa. Kaikkea, mitä jos. Joskus se viisi minuuttia, se on siinä. No, nyt olette harjoittanut tänään sasenia. Mä istuin viisi minuuttia. Hei, sä kuitenkin istuit. Kroppa, mieli tarvii sitä tottumista. Se on osa sitä harjoitusta. Kun mä istutan vaikka edes viideksi minuutiksen takapuolelle siihen tyydyllä ja istun muodollisesti. Okei, mä istuin viisi minuuttia. Niin siis jomorossi on sanonut viisi minuuttia, jo viisi minuuttia budhana. Sitä se on. Tätä ei tule myöskään tulkita sille, että tällä ja näiden opettajien opetuksella, mä en opettaja, mutta siis sä chaseniin 5 minuuttia, minuuttia puhana. että nyt sillä voi oikeuttaa sen, että ei joka päivä se 5 minuuttia, kun ei mulla ennenpaa aikaa, mulla niin kiireinen elämä, mulla on bisnesaineja, bisnesmies ja kaikkea. Sitten jos sehän on 7 päivää viikossa niin kiireistä, että ei ehdi, kun se 5 minuuttia, niin sitten kannattaisi höllätä vähän, ehkä saa karstin kalenteri tai jotain muuta. Mutta joka päivä löytyy aikaa. Se on aivan fakta. Ei ole mitään tekosyytä olemassa. Mieli keksii tekosyytä. Aina on aika harjoittaa. Jos teillä on selkä kipeä, istukaa tuolilla. Jos ei onnistu, menkää makaamaan. Tai jos ette voi maata peräpukamien vuoksi, käveekään. En mä tiedä voi silloin kävellä, mutta te voitte kuitenkin harjoittaa jollain tavalla mietiskellä. On neljä tapaa. Kävellen, seisten. Istuen maaten. Aina löytyy tapahde tässä se niin. Aina. Jos te ette löydä te olette laiskoja. Jos mä en löydä, mä oon laiska. Mä en muistamilla olisin viimeksi istumisen väliin on niitä keulua, mutta en muista. Niitä kyllä muistamilla, niitä päiviä muistamilla mä oon, että istunut vain se 5 minuuttia tai kymmenen minuuttia. Mutta en pahdemmin sellaisia milloin se sen kokonaan väliin. Jos vitellenkin naureskella, kun on joku tosi pitkä päivä niin väsynyt, että oikeasti nukahtaa pystyä, mutta silti rahaa sen ja istui viisi minuuttia. Ja tässä mitään järkeä. Sitten on selväs, ylös. Mennään silti istui sen viisi minuuttia. Vaikka se tuntuisi kuinka tyhmää tässä, se juurtuu sen niin hyvin syvälle. Ja se kannattelee. Se tapa, tottumus. Totta kai siitäkin on tarkoitus päästä irti, mutta se on tässä eri. Joten pitäkää harjoitus tästä, missä olettekin, josta ette pidä totta vai Näin se menee. Kiitos.